الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والصلاة والسلام والرسول الله صلى الله عليه وسلم Inša Allah, nastavite, će nepravdi koja vodi u zabudu ili o obaveznosti pravde. A ako se ona ispusti, nema suđne, će ovdje biti nepravedan, a nepravda sigurno insana vodi u zabudu. Prošli puta, sjećate, smo, govorili smo, dotakli smo se tamo, odafinisali koji je muhadid. I sjećate se takođe da smo rekli između ostalog da Imam Bukhari je napisao svoje djelo sahih i pisao ga je koliko ono godina bilo 16 godina 16. 16. ali te je pretekao ovaj odrvrat on me neki dan sreo dan prije tebe Dajemo, i rekao je 6 nizgodin. Aitavit će mladat hadiriti. 6 nizgodin episo suje sahi. I to naodi al-Baghdadi. Khatib al-Baghdadi u džamek. I kaže sam imam Bukhari sabrava sam od 600.000 haditha. Od 600.000 haditha. Za imam Ahmada se kaže, da je pametio milijon haditha. Kaže, Jah ibn Ma'in, on ovom svojom ruku sam, kaže, napisao milijun haditha. Ejda. Kaže, Imam Ahmed, sastavio sam Musa do 750.000 haditha. Ovo je Musa da koji danas je šta, pa ima oko 40.000. Kaže, sastavio sam ga od 750.000 haditha. Khatib al-Baghdadi, tamo na početku džamije, tamo navar je rivajet jedan. Vi znate khalifa Ma'mun? Ma Ko je bio khalifa Ma'mun? Ma zna li kod vas? Jeste, khalifa koji je bio vrijeme imama Ahmed ibn Hanbala. I on je prvi od khalifa koji je prešao našta? I'atizar, Ahsan. Postavljamo 'tezim. I to pred kraj sami svoga života. I on je od onih koji je naredio da se sa Mimbera pročita dopis njegov u svim džamijama da je Kur'an stvoren. I kog Bog bude rekao drugačije i smatrao drugačije da se šta? Žestoko kazni. I prvo je počeo sakrnjavanje mučenih ljudi, učenjaka. Pa je došlo u vrimenu i mama Ahmeda. Pa su i mama Ahmeda stavili da ga vode njemu još sa dvojim Pa imam Ahmed putu putu, da ga nesretni. Pa je kaže, u putu, dopala puta, što bi rekli mi već, došla bijest, haber, umru halifa. Značaj nazav. Nejse. Bio mu tezir, bio navotar. Kaže, jedan put su došli do i rekli su, došlo nam je, kaže, učenjak haditha u halifu, kad dajte ga, kaže, To je šeref, počast. Braćo, ja sam slušao učene ljude u Egiptu kad su govorili, Mi smo, kaže, zapamtili kada bi nam došao u selo naše neko od učenjaka Azhara da trčimo za njimi, i da mu ljubimo ruku. Danas, kaže, ja završio Azhar, niko za se ne okreći. Profesor adavsko jezika mi je bilo. Zapamtio sam, kaže, kada neko nam dođe, kaže, enoga došao je El Azheri, onaj koji je završio El Azhar, kaže, mi bi trčali kod djeca i ljudi, gužvali bi se da mu se ruka poljubi. A ja sam, kaže, danas završio azhar, ja kad se tu isto selo sad vratim, jer ono iz tog sela, niko se za mnju ne okredi, niko te ne benda. Kaže, pa su mu rekli, došao je, kaže, učenjak haditha, ka dajte ga vamo. Pa su doveli ga i kaže, on njemu, kaže, on njemu halifa. Šta kaže, pamtiš u tom i tom pogledu? Pa je šutio. Pa kaže, khalifa Ma'mun došao sa lancem prenosilaca, kada pričao je taj i taj, od toga i toga od toga i toga, da je Allah poslednik sa svem popitanje toga i toga rekao to i to. Pa ga khalifa pono pita, a šta kaže, pamćiš u tom i tom poglalu. Pa je kaže, opet šutio. Pa je onda on opet rekao, pričom je taj i taj, za tog i toga, od Allah poslednika sa svem da rekao to i to. Pa je opet, pa... pa onda na kaj kaže? Ehadukum, ili احدهم يطلب الحديث ثلاثه ايام ثم يقول انا pamte kaže haditi traži hadisku nauku tri dana a zatim kaže za sebe ja sam muhaddis pa kaže dajte mu 3 dinara Braćo i zbog islamskih učenjaci mnogo poukao uzmo Islamski vladari nekad vladari muslimana nekad Jer su bili, ne znali se u hadijestu, jer su bili, znali više nego što učenjaci znaju. Što bilo. Znali su, kao učenjacu u njihovom vremenu, da ne govorimo učenjacima danas. Što znači da bi bio uspješan vladar kod muslimana ili mora da znadeš sunat Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam, a sunat Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam, ne mere znati, a da zapostaviš kur'an. To zaboravim. A? Između osnovnog šta još prijašnji vladari su davali pažnje kome učenim ljudima. Danas još u zapore stavlja učene ljude. I proganjaju, i protjeruju, i kažu teroristi, i kažu nepoženi ljudi. I nikakvih građanskih prava nema što u ovoj zemlji. Što god si više učen, više se na tebe šta pritisak kad neki razni vrši i tako dalje. A oni što nisu učeni, njima se daju titule, njima se daju počasti, njima se daju, daju se šta, pozicije. Prije tako nije bilo. Učen insan je imao svoje mjesto, ako je bio učen. Ali su testirali njegovu učenost. Čak i ladari, čak i ladari. Pa ako je bio učen, dajmo što treba da mu se dadne. A ako je bio neug, daj mu tri dinara, kao što je dato ovome. Zatim, Khatib al-Baghdadi odmah na sledećoj stranici i navodili vajed, kažu, pitan imamo Ahmed, men sahibul hadithi. Ko je, kaže, učenjak haditha? Pa su mi rekli, je to onaj koji pamti stotinu haditha, na pamet, kaže, La. ne. Je li to kaže onaj koji pamti 200 stotine hiljada haditha, na pamet, kaže, ne. Je li to kaže onaj koji pamti tri stotine hiljada haditha, na pamet, pa kaže, pa je okreno vuku ovako i ovako, što bi rekli? More biti more biti. Danas, subhanallah i lazim, ovo ga braću danas ne ima. Ja se sjećam jednog od studenta. Valahi sam ga braću vedao kako ustaje noću i oblači bijelu odjeću, arapsku, kamis, ovaj. Zatim se miriše, jesmo spavili, no imamo u istoj sobi. Zatim se miriše najboljim mirisom kojeg je imao i odlazi tamo, bila na Musala da klanjam noćni namaz, kad su svi spavali. Jedan put sam i ja otičio, stanjem da klanjam noćni namaz. Allah mi je svjedok, pa je na prvom rekatu učio prvi džus u Etul Beqare. Na prvom rekatu. Ej, igra. Nisam više mogu. Tako sam tek došao, bil. Nisam više stanjem klanjao. A mm. on je Kur'an ponavljao na svome noće namazu. Sjećam se ga, kaže mi, otvori Riyadu Salihin, samo mi kaže, spomeni, pogledaj sve što ti kaže šta se nalazi unutra. Na ovaj skraćanj verziji je prevedo nam da bosansko, braćo moja draga, Riyadu Salihin. Kompletno od imama Neuwija. Kaže, otvori ga, koje god pogledaj sve haditi koje dolaze, da ti kaže, unutra koji se nalaze. Tako da se sjećam, ovo ovaj je bio, braćo moja draga, iz Kameruna. Crn. Ali nam baš je nas bijeli. Ne im razlika u islamu, bio crna, bio bijel. Razlika je samo šta? Kaže Allah, šanu najplemeniti one kod Allaha šanu su oni koji sa njega najviše Manu. boje, a ne koliko imaš u džepu, ili kakve si boje kože. Jedan murad je bio Turčin, braće moja draga, ja kad sam došao, on je tada... Tada pamtio samo slabih prenosilaca. Zapamtio je Quran, zapamtio je Haditha, sve. Tada je počeo da pamti imena ljudi slabih prenosilaca i koje šta je rekao za njega i kako je rekao i kako je bio on na kojom stepenu slabosti. Ovakvih ljudi je vraćao malo, jako malo. Malo. U Bosnih. Nevjerujem da ima ovakom stepenu. بإسم الله الرجل بروش ريبوتا إنشاء الله تعالى استهل اسمه تماما آية وإذكاء الله جلشانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسب شهداء لله أسم الله الرجل وشمن قنوة وإذا وعاية ما من من كاج الله جلشانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين Bil kishti. Šuheda' lillahi. Budite uvjernici, kaže, budite postojani. Po pitanju pravde. Ne miligram jedan da ostupiš. Da nekome nagmeneš, a dugoj zapostaviš. I svjedocija Allah radi. Šuheda' lillahi. Kad se pozoveš, protiv, god, protiv koga god da se pozoveš, da posjedočiš. Sunu eterno bilo je bilo. Wala wa al anfusikum fa pa makar tutisami sebe. Awil e ili proti svojih roditelja oca i majke. Wa i proti svojih bliznih. Ukru 10 sudaj so na pa. Va ma poznat rivayet da su so sam ibn Zeida poslali Allahom poslaniku s.a.v. da se zauzima za jednu od žena koja je bila plemeni toga roda. Da se zauzima kod Allahom poslanika s.a.v. jer je ukrala. Da joj se ne osjeća njezina desnica. Pa je Allahom poslanik s.a.v. rekao šta? Da je Fatima. Da je u Fatima. Bintu Muhammedin sa reka ta' قد ابي كاجي فاطمه كيركا محمد وبا عقلا يابيو روكوسيكاو ما كر داوودي ضدك بنفسه الا ضد tuoi rodziciela ili proti swoich blizni zatem dole każy I nemojte, kaže, da pri tome prohtjeve i svoje, i svoje čefove slijedite. Da budete nepravedni. Odnosno, kada budete presuđivali ili svjedočili, nemoj slučajno ti prevadni. Tvoj prohtjev ili ovaj je me dražio od ovog, pa da budeš nepravedan. Jer ko je nepravedan, teško njemu. Bilježi, braćo moja draga, Imam Ahmed u svojem Usnedu i bilježi Abdurazak u svom Musannehu u četvrtom tomu na nekoliko različitih mjesta. I bilježi Ibnu Hibbanu svome sahihu i ovo što ćemo navesti jeste verzija koji je kod Ibni Hibbana. A kaže Šu'ai Ban Naup nakon dole verifikaciji da je ovaj hadith jero dostajan. Osnovu ovoga haditha biljež imam Bukharu s ome nekoliko mjesta. Kada je Allah posljednik, sallallahu alaihi wa sallam, osvojio hajbar, ko je na hajbaru? Ko je na hajbaru? Hajbar. Kršćani ili židovi? Žido. Ili neki idolopoklonici? Muzrici. Muzrici. Muzrici, Masha'Allah ta'ala. Kajbar je osvojen koji godine pohijer? O, za sredječi put. Kajbar. Hmm? Kaj? No, no. Kaj to? Kada Allah posanih sallallahu alayhi wa sallam svojo kajbar, kada je osvojen kajbar sredječi puta? Naga, da ima. Na kajbaru suživili ko? Židovi. Kada je osvojil hajbar, Allah posljednik s.a.v. je ostavio da žive na hajbaru. Uz ugovor da polovica usijeva i plodova koji se nađu idu Allahom um, posljedniku sad, samo u muslimanima, a polovica njima. Pa im je svake godine slao Abdullah i da ide da procijeni usijeve i plodove, koliko vama, koliko nama. Pa su zažalili oni Allahom poslaniku sada Allahom i Oslom, da je Abdullah ibn Ravaha malo žesto. Odnosno prave dan, praviše. To bi oni rekli. Pa su oni pokušali Abdullah ibn Ravahu šta da urade sa njim? Da ga potkupe. Allahom poslaniku sada Svam njega svake godne slavu. U vremenu s tim da je rekao ne smije ta ništa otkinut, ni ništa sakrit. Kad dođe procenjivač, on se proceniti Vama toliko, ma voliko. Kad bi svake godine slao, jedne godine je poslao Abdelajmora u Vahov, a židovi se dogovorili šta? Da ga potkupe. Eto, odakle dolazi Rišve. Mito. Odakle dolazi potkupnina. Židovska posla. Čifutska posla. Ova Ova Čifutska posla u Bosniu danas je najplotnija. Najplotnija granat je danas u Bosni. Korupcija. Mito. Ovo svako zna od održanju organa. Onaj koji je pisar u policijskoj upravi do presenika zemlji. A kad se ovo pojavi u društvu, to društvo će sigurno uspjeti, je li tako? U ekonomiji će propast? Propast! Propast! Pa su pokušali da ga podmite. A, pa je to sudio i rekao im والله لقد جئتكم من عند احب الناس لي ولئنتم ابغض الناس الي كاجي تاكو مي كاجي الله يا كاجي دولازيم واما од човека кој највише волим или кој ме најдражи на свето من القردة والخنازير Brži mi kaže od svinjaji, majmunama. Ta? Pogledajte sad. Zatim kaže: "Wa la yahminuni qodbi iyyakum wa hubbi ya ilahu an la a'dil aleikom." Ali kaže Ovo nema nikakoga utjecaje na mene da, zato što vas mrzim, a njega volim, da budem nepravedan prema vama. Vi ste mi najmržiji. Mrži ste mi od svinja majmuna. A poslanik sa oštovom koje je vam, da vam dođe je najdraži, Ali kaže, opet kaže, ljubav prema njemu, a mrznja prema vama, ne može me ponjuljati ni najmanje da nepravedno presudim kod vas da vam bude neprvedan prema vama. Pa sorekli bali ovo kada zbog ovoga kaže su podignuta nebesa i zemlja. Kad su vidli pravednosti kod ovoga insana rekli su zbog ovoga ili zbog vakje prave pravde ili postoje nebesa i zemlja. Šta misite šta bi neko od nas uradio? Židovi za koje Allah džele na toliko mjesta je opisuje kao ubice poslanika. Kao oni koji su govorili prošlom puta, znasmo spoj jednu lahimag lul Allahova ruka stisnuta, škrta ne Zbog onoga što su rekli da je Uzaj ibn Allah, sin Allahu, zbog onoga što su rekli po pitanju Marijem, što su radili Sau, što su radili Musau i ostalim poslanicima vjerovjesnicima. I što su našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem uradili. Polo petin kaže Iako se imrži od svinja majmuna, ne može ništa da to utječe na moju pravdu prema vam. Apsolutna i potpuna pravda. Ovo je davno išćezlo. Kod muslimana, prema muslimanima. A kamo li prema nevjenicima, iako ne smije da bude razlike po pitanju pravdi. Da li se radlo o njima ili se radlo o nama. Kaže Allah, o ljudi, vaša nepravda je zunom koji koj činite. Šteti će kome? Vama. je koji nepravdu čini, njem će nepravda da ta koristi ili šteti? šteti sigurno. سيكونوا تنشتتين براتشو بيليش ابن حبانو سومة سحيه دابي الله پسنك صلى الله عليه وسلم ازناو دا دودي اللهم اني اسألوك خشيتك في الغيب والشهد كاže الله موي يا تراجم اتتبدم يدد نش خشيه што би рекли ми skrušenost strah od Allaha za lashanuhu fi al wa shahada yan wa tayd ili ili i yan wa kalimata al-adli haqqi fi al-ghadbi wa I kaže, da kažem uvijek riječ pravde i istine, ha bio ljut, ha bio zadovoljan. Ha, se čovjek na ljuti, da kažeš istinu, da kažeš pravdu. Ha, im sam, bilo mu sve rano, opet isto također. Ništa da na njega ne boš utjecati. Mržnja ili ljubav, ili ljutnja ili nanodušnost. Ništa ne može utjecati da kaže istinu. Vi se sjećate, braćo moja draga, da smo rekli u prošli puta kada smo govorili tamo da imam Bukhari na ovom pogledu s ome sahihu, pogled je o tome O prađi između žena, je tako? Ako inse samiše od je dvije žene ima, da mora biti pravedan. I da Allah gele šanu rekulen testati an ta'dilu ta baina nisa walau harastum. Nećete moći biti pravedni među ženama svojim, makar se koliko god da trudite na tom putu. I rekli smo pojasno po to kako to dolazi. Bogate sa dobrom. I sad se vrata na našu ovaj situaciju koju živimo. Hafir ibn Abi Šeibu u svojemu Sannefu navaju jedno tamo poglavlje, kaže, koji govori sadaqa o mjenčarom daru ili mehru. Koliko pripada ženi koja se uda, A sa njom, recimo, muž njej ne spava sa njom prije nego što spava sa njom, da me oprosite, pusti Rastavi su od nje. Pripada njom mehre ili ne pripada. Oženi se čovjek sa ženom. Oženio se. Nakon što je sklopio brašni ugovor, rasto se. Rastuo se. Ali se prije toga sa njom osamio. Ušao je sa njom u sobu Nakoj minuti je izišao i kaže ona je puštena. Da li njoj pripada vjenčani dar ili mehra ne pripada? A dogovor je bio vjenčani dar 20.000 eura, primjera gledam. Pripada. 20.000 eura da nisi, nisi ništa. Pola od toga. Ili ništa? Sklopio se braš i ugovor 20.000 eura mehra je i daji. Isplatio je 20.000. I do ovaj je kući... Na što je ušao u sobu i Sanjoli se zasut, tamo spustio nakon 90 minuta, ili pola minute ili tri sekunde i kaže: "Ona je puštena, ja je pušta." Daje ona nosi sa 20.000 € ili da ostavlja? Mislim. Ili pola ostavlja kod tebe. Žem, sve. Sve, nosi, sve. sve nosi. Zašto? Dobro, dobro. Pleza, to e, da za, ne, ne. Tako se e, ne, ne. Dobro, a šta je? Ako se Sanjo mo sabi Makar da zaključaju se vratev, da se zastori spusti, makar, makar trenutak određeni, njoj pripada čita jenčani dar, ima da čeka tri mjeseč napravljanje. I ovo je stav svi ashabajka, ponavodim na višebe, i ovo je na čemu su bili četvorica halifa. Pravda! Misliš doves ženu? Tek tako? Nema. Nek' si platio sto hiljada Ako se je sami njom osamio u sobu, zaključala se vratili se zasu, zatvorio, jedni čak kažu, kako se navodi nevajatim neviše, makar da su osami, osamio se negdje sanju. Ni Nije ništa sa njom uradio, nije bilo spolnog odnosa. Četvorica halifa i ostalih osabi kažu, šta nije pripada, čitav jenčani dar, 20.000 nosi eura sa sobom, <laughs> ako je 20, ili 200 maraka, ili 1000 maraka, koliko se dogovori, i mora da čeka tri mjesečna radja. Znosio 3 mn. ansikusa. Ajde. Ajde. Kaži Ibn Mesud sa vrdovstavim mlancem prinosila caleha nisfu sadaqa, uale uđele sebejna ređlejha. Njoj, kaže, pripada pola mehra, makar, kaže, makar da mi oprositi, našao sam među njenim nogama, ali nije imao sponogodnost. Kaže pola. I ovo ovaj je jedni rivaj za koju ja znadem jer da se prinosio od nekog ashaba koji nije se složio ili nije onaj bio na stavu svih ostalih ashaba. Rivajaj je drugi koji se veže zemina basa da je to također sličio tome rekao jeste slab, jer se na, u njemu nalazi Ibn-Nabi Sulein el-Kufi i on je slab prinosilac. Dobro. Zatim Ibn-Nabi Šebet takođe na ovdje tamo jedan od rivajaj je ta pola da sada kako došao je, kaže, jedan od ljudi koji bio oženio se, pa se to godilo slično tome. Pa je taj njegov slučaj poslat Zedin Mithabitu. Marvani je to poslao do Zedin Mithabita. Marvani je bio tada namjesnik. Pa je Zedin Mithabit rekao njoj pripada čital Mehr, pa je rekao Meruan, pa kao je taj čovjek nije na tom stepnu da se kaže optuži. odnosno ni on sigurno sa njom ništa radio. Pa mu kaže Zaid, a ako ti dođe sutra, ili što bi rekao, ako ti dođe sa trudnoćom ili sa djetjetom, hoćeš je kaže kamenovat. Razumijete? hoće da kaže Mervan, što da sad njoj pripada mehr, dao oj je zlata i zlata, zato sad donosi mehr, nije sad njoj ništa radio, taj čovjek je kod nas povjerili, nećemo se, neće, kaže, a sutra ako ti ona dođe sa trudnoćom vidnom ili sa djetetom, hoćeš kaže nad njom ka, na had, da izvršiš da kaznimo sa kamenova i ti si namestnik o čemu se radi, mora da se pravedno postupi da se zaštiti svačje pravo. I ovdje se štiti čije pravo? Ženima. A? Pravo ženi. Pogledajte, sada kad obo islamsko ženjaci današnice govore ome. Kažu kako smo danas halu mi. Momti se osamljuju sa curama, ljudi se osamljuju sa ženama, oženjeni sa udatim. Sjede zajedno, osamljuju se, začučavaju vrata, u jednoj su sobi zatvoreni, odaju sami. A pogledajte kako su katastrofalne posljednice bile za one koji to budu učili, pa makar vrašni ugovor bio sklopjen između. Draga moja braćo, pravda se zahtijeva u svomu, pa u trgovini. Pa i u trgovini i u poslovanju. Čak i u poslanju i trgovini koja je prisutna među svim ljudima danas. Ne mora biti trgovac. Uvijek je neko od vas nešto prodavao ili kupovao. Inshallah, je našao i الله ما لكم Kaže i Medijan je poslat njihov brat Shuaib. Pa i rekao some narodu: O moj narode, činite samo i bajat Allahu, ma lakum min ilahin ghayr. Benimata drugog božanstva mimo Allaha. Ljudi danas u nesreći, tegobama i teškoćama traže pomoć od drugih. I klanjaju i se i obožavaju nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa drugog božanstva mimo Allaha niti drugoga Allaha osim Njega jedinog nema božanstva. Samo jedan Allah azza wa jalla. Wa la El I ne nemojte da zagidate na mikijal, je što bi rekli mi kantar. Nije ta svaga, nego prijem, ovo mikijal jeste mjera za određenu težinu. More biti lita. Posuda, zagraviš grah posuda, prodavalo se nekad prijem možda se neko dva vas sjeća, hađijar. Odeš u radiju, odeš negdje, kaže čanak je, ne znam, nija pet banki. Čanak, nečega. Ili onaj, zagrabi onom, kaž, kukljačom i šta ja znam, kukljača je, ne znam, jedan banka i tako dalje. Bilo toga. Ili, kad odješ tamo, oteš mlijeka, on te zagrabi bokal, kaže bokale, kaže dvije banke. E to je mi kjava. jeste šta? Vaga. Znači na litri, na količini, na kili kako goda da bude, nemoj slučajno šta? Zatim, da se zakida. Kaže, ja kao mi evful mi, mil, evful mi kjale u mizane bil kzpi. Odmah doli I kaže o narode, moi, što bi rekli mi, ispunite u potpunosti litar i vagu po apsolutnoj pravdi. Što znači ovo? Kako kažem u Feseri, svako da udobije svoj dio. Donio si pet maraka da kupiš od mene mlijeka, evo ti mlijeka, toliko i toliko. Ni manje, ni više. Samo možda da, da prebaciš malo. Na drugom mjestu opet o Švajbu. Narod Švajba je, braćo boja draga, bio taj koji je zakidao na bagi. I zakidao je na litru. I zbog toga su šta? Uspjeli uništeni. Uništeni. Narod Švajba, ovo zapamte dobro, živili su u današnjim Jordanu. Narod Švajba je bio narod koji je zakidao na litru i na kili. I taj narod je zbog toga i uništeni. Jednostavno nešto, lahko, jel' ne? Nisu radili ogromne grijehe. Samo su zakidali na litri na kili. Pa su ništa. A <laughs> u nas, donas, nema grijeha na dunjalu koji se ne radi. A kad se radi o litrama i kilama, radi se o tonu. tonama. I još uvijek kodaju do koji. A će biti u ništa. Biću ništa. Kaže na drugo mjesto awful kila. Nećete biti među gubitnicima. Ikako ispunjavajte u potpunosti litre koje dajete, koje vađate, što bih rekao mi ili te mjere. I ne možete da budete od onih koji su uništeni. Pogledajte, ovde kaže nima Šuajb odnosno što se što bi, kako bi bolje razumjeli, ako vi budete varali na tome, vi ćete da bude šta? Uništeni. Zatim kaže ma dole, ووزنو بالقصطس المستقيم. I vagajte, kaže, sa potpunom preciznom varbom. Ovo je jedan od prevoda. Tomačenje, jednostavno, gajte. Drugi dio tomačenja, kaže Mujahidu, anaudibin kafiru sumetavsiru, elqistas, kaže, el adlu, birumije. Kaže, elqistas, elqistas, elqistas, el el ova, ako ispomenu, je spomenuto ovde, kaže, jeste pravda na, Bizantinskom jeziku. El qistasul mustaqim kaže el adlu bi Rumaniya. Jeste kaže pravda na Bizantinskom jeziku. A prošli put smo sam govorili između ostaloga da je Imam Suyuki napravio jedno poglavu po u svojom i dalje lifqan i unutra vrstio riječi koje nisu od arabskog jezika. Između ostaloga govor, govor muđahid da ova riječ ne pripada arabskom jeziku. Na drugom mjestu kaže Allah Čeršanu اَلَّا تَتْغَو فِي الْمِزَانِ I nemojte slučajno da budete taguti u mizanu. Vi znate samo kad taguti, taguti, taguti. Allah Čeršanu prijatih اَلَّا تَتْغَو Nemojte da budete nepravednici, zulumčari, prelazite granice prilikom oblaganja. وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ I to vaganje u potpunosti napravite da bude ispravno. Ejda. Biljež ima malik u svojoj muvete. Evo nas, ovdje kod nas. Kaže, hadetena Jahy ibn Sa'id. An Sa'id ibn Musa'id. Priča nam je kaže Jahy ibn Sa'id od Sa'id ibn Musa'iba koji je Iza jete arda yufunal mikiala Kaže ako dođeš u neku zemlju, brate pažnjim braćo. Said ibn Mus'ib jedu čuvenih taba'ina koji je proživeo svoj život sa ashadan allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jove rivayet podpuno vjerodostan nosite se s povjerljivošću Kaže, ako konduješ u neku zemlju, jufun el, el, el mikiale vel mizane, de kaže u popunjavaju precizno važu sa kilometar litrom. Faati faati Onda kaže što duže ostane u njoj, nastavi se u njoj. na stani se udo a iza jete yerda unqsun al mikial wal mizan ta aqil al fiha a da dođeš u zemlju gde krađu na litru i na vagi što kraće boravi u njoj Ako dođeš u zemlju gdje se kila i litra isprano vagaju i prodaju i sve ide kako treba, boravi u toj zemlji. Zašto? Jer je tude apsolutna pravda sprovedena. Jer to su minimale, braćo. Kile i litre su minimale. Od onoga što smo mi spomnjali od nepravdi u prošljim našim delzom i pravde koja treba da bude. A gdje je pravda po pitanju laođe rešavnog, jer A ako dođeš u zemlju gdje se doki da kila i litra šta kaže što kraće u njoj proboravi i blježi ste zemlje zašto vola ta kunu min al da budete od onih koji će da budu od onih koji su propali i ništeni jer će sigurno tu da da Allahu kazna doći ćemo nastaviti inshallah u našem sljedećem druženju u, našem, zemlja, u našem,